več raznih društjev, torej društve a, Zofini, Ljubinci, to je društvo za razvoj humanistike in FUD, filozofsko umetniško društvo. Zakaj smo z vami? Zato, ker smo lahko. No, to je govorniški ek, njegova naloga oziroma smisel je pa, da ljudje, ki karkoli želijo povedati, to dejansko lahko povejo. Gre se za stvari od Tega, da poveste, da vas soseda grdo gleda, to receptov za torte pa tudi koga pohvaliti v naši državi oziroma pograjati. Ker roko na srce neke stvari so lepe, nekatere pa tudi ne. No, naš govorniški ek je bil v preteklem vikendu, kar rahlo omenjen v javnosti, vendar kot ste prebrali, odmeva ni bilo. Torej, daj nekaj za na tem ljudje, dajte kaj povedati. Če imate karkoli bilo kaj, kar vas muči, kar vam je všeč, lahko tu povete. Ustavam da, vam daje to možnost, uh, to možnost, <coughs> pardon, to možnost si torej lahko vzamete in zaželjeno je, ker le tako bodo ljudje slišali kar želite povedati, ker če boste tiho, ne boste naredili ničesar za spremembo na bolje. No, uh, če še nekaj stvari o samem govorniškem eku povem, govorniški ek bo odprt vsak torek in petek tukaj na glavnem trgu od uh, okvirno treh do nekje sedmih oziroma, če bo interesa manj, pač nekoliko manj časa. Pr. Trajal bo pa vse do novega leta, Tako da, če mogoče danes nijate ravno za misli, pa daj drugič, dovoče, ne, tak da vse ne. Prav bi bilo, da kako veste, pa ne samo zato, da bi se javno izpostavljali, ampak morda vas bo kdo slišal in boste lahko storili kaj na bolje se spremenilo. je bilo malo, upam, da nas bo danes kaj več. Torej, tisti z željo po eh, govoru, dobrodošli. Tisti, ki želite poslušati, tudi, ostali pa po želji. Uh, drage Mariborčanke, dragi Mariborčani, drage slovenke in slovenci. To je govorniški ek in ni propaganda za nobelo politično stranko in nobelo politično gibanje prav tako ne za kakršnokoli drug poziv na kakšno drugo aktivnost kot le govor. Če imate kaj zapovedati, pridite, povejte. Ni važno, kaj govorite, važno je, da vas slišijo. Tak da... Uh, Od receptov za torte, kot se že povelo, pa do aktualnih političnih dogodkov. Vse vemo, vsi se nekaj sprenevedamo, pa bi, pa nebi, na koncu pa noben nič ne naredi, le vsi grajamo kak v tej državi nič ni prav. No, pa dajmo vse povedati, da to ni prav, mogoče nas bodo pa slišali, pa spremenili, kaj. Če se bojite poslediti, to možnost vam dajo ustava, tak da če kdo ustavo prekrši, je pa slabo za njega, ne a uh, ja. Tak da dajte kam več. Če nebem jas? Hvala! Svelja! Živjo! Nasi bezdomci v čem živite? Hvala še povedate, srebo to države, da bezdomstvo, bez se več Nas, osebine in pločevja, brez domovcev, in vse, in gospodo, kaže, že paro morja, pravi tudi neki. Da, ne misli, da je lahko tako on misli. Brez domovcev so na ulici, brez se več. Državljaj se sve ne li dogaja, to je normalno, in če se dogaja, sve dogaja vsi pohlednih. Ampak, brez domci, na ulicih, smo pri svema, smo pri se zatrčimo na kar je tas, to je drugo. In, kako se skupamo, pa oblečemo imamo pa eno konzervo, zeno eno, to drugo. Da vam reko, ostale stvari naprej. Težka je sedacija, bez domcov Te državi se morajo dogažiti rektat, karkoli bo in karkoli bo in kako se bo zgodilo, ok? Mislim, da bo v teh politih morate paziti, kjer je za koga, kdo je za koga. Prveč je dvega, bez poselost, dom, soveco, klošaljo, ko se na ulici in vseh ostalih. To država ne vidi, te države je tak. Kapital živi, kapitalisti, drugi popravde, prodajajo kot delavci, kot košari, mislim, kot brezdomci in tako naprej. Ta sramota politike svele je, sramota. Še nekaj povem. E, če je sramota. Gospoda Kangljera, da nas tak zapušča, kaj bi bil policaj, karkoli, ni problema. Ampak, ampak, mi smo tuki skozi. Gospod Kangljar, brez domce, da nas, nikoli ne širite dom, pohrano, režem, ljudi zaposli, dej dom, kar mu v Kisavi. Neba tako se dogaja. To je srabota slovenske države. Bila kuća njeliko. Od 19. leta bomo drugi zeleni veji druga Švica. Kje smo danes? Danes smo nekjer. Nekjer. In če Tito je bil, je bil delo, bilo delo bra sredinstvo da li smo nič, da smo okurat, pripadli so vsi. Tem sem zbralo, Tito Jugoslovi, dela je bilo, šanki so leponi, vse je bilo to vemo, ampak, Tito Jugoslovi, se zbrali, in da smo reži, če več nas je na ulici, brez in tako je. Lepo prosim, gospoda Kangerja, če bi rad kaj povedal. Kače še več? Zahvalujem se pa vsem ljudim na tem nektofona. Ali pa? Zveka No, torej, zdaj ste videli, da, da se da povedati. Ne rabite biti predsednik države, ne rabite biti župan mestne občine Maribor, ne rabite biti veleuspešen podjetnik, ali pa vele posesnik. vsak lahko pove. Torej, dajte izkoristiti to možnost, če vam kaj ne paše, če vas kaj boli, dajte to povejati. Če vas moti, da vas koleno boli, pa da že tri tedne čakate na pregled prezdravnikov, povejte. Uh, tak, daj sem se odločil, da bi še jaz kaj bovel, skozi vas napeljujem na to, zdorim pa v tej stilu nič. Uh, ja, torej, Petek, če je slučajno vlo poslušal moj govor, je slišal, da sem ponosen na to, da se slovenec, ne? Ja, res je za to pohvalil bi vse naše državne organe, ne? Apak Slovenija pa ni samo tak po vladni strani lepa država, ne? tudi, uh, tudi uh, okolico, ne, oziroma okolje in uh, stvari v naravi in objekte, imamo zelo dobro poštivane, če pogledamo, ne, predstavljamo si, da pride nek nemški turist v Slovenijo, pride čez mejo, wow, super krasno, po dveh kilometrih se odloči, da bo šel na kavo. aha, ne more iti na kavo, ker je lokal zaprn, super. Potem se odloči, da ta isti nemški turist, da si bo šel neko naravno znamenitost, ne more. Zakaj? Ker je v postopku denacionalizacije. Aha, še boljše, spet bravo za našo državo. Potem se spet nek ta turist loči, da bi pa rad pogledal nekaj v nekem mestu, kar bi bilo uh, zanimivega za njega. Recimo, da si hoče ogledati Kužno znamenje in Rotovški trg. Prav se prepelje v Maribor, seveda, da ka kap trof jene šestkrat pred se spravi v center Marivora, zato, ker pač imamo znamenite eh, znamenite prometne točke z kupico prometnih zastojev. Eh, recimo, pogosto se dogaja, da imamo pred trgovino znak prepoved parkiranja dovoljeno zadostavo. kar se na ta parkirni prostor, parkirno mesto, spravi ene pet avtomobilov, tovrnjak, pa po možnosti stoji na cesti in ovira promet v maksimalni možni meri. In ko greš v trgovino to sporočiti, rečejo: ja, vse to niso naši kupci, tu parkirali. Aha. Torej, ljudi ne grejo v trgovino, pa pustijo pred trgovino, ker je prostor za dostavo avto. Super. Ampak, Se te prebijajo mimo vseh zastojev in sem in tja, na kar pridejo v center mesta, kjer želijo parkirati. Parkirnih mest, ki bi bilo brezplačno, skoraj da ni. Potem torej treba plačati parkirno mesto. Dobro, nemški turist z prejšnje točke se ustavi in se odloči, da bo pračal, plačal parkernino. Aha, evro 60 za dve uri parkiranja. Sprejme, glede na to, da je Nemec, kar pač Slovenciju ne bi pasalo in nam ne paše, da je Euro 60, treba za dve uri plačati. Uh, in potem išče parkirni prostor. In išče, in išče, in išče. Uh, tu bi pa lahko bil parkirni prostor FRAJ. Ampak ni, ker je FRAJ samo pol parkirnega prostora na levi in pol parkirnega prostora na desni strani določenega avtomobila. Zakaj? Ker je gospod veleumni parkiral čez dva parkir placa ne ozirajo na to, da bi pa morda lahko še kdo drug ta isti dan ob ta istem času želel iti na neko točko, kamor je šel tudi sam in parkirati na približno podobnem parkirnem mestu. Wow, spomladi, dva aplauza za slovensko državo in mnenje prebivalce in prometno kulturo. Plus. Se odloči slovenska država, da bo se spravila urediti promet po posamečnih občinah. Začnemo graditi rondoje. Vse je lepo, super in prav, če bi ljudje znali skozi rondoje vozi, Ampak, ko vidimo primer starejše osebe v vrjavo in s sklopukom na glavi, tako zvane mumije, pa nimam nič kaj proti nim, da se pelje cel krok po rondoju po možnosti dva do tri iskajoči izhod, Po zunanjem pasu si pa mislim, pa dobro, pa kje ste se bili v vozi? Aha, nekaj let nazaj je že bilo to, takrat pa rondoji še niso bili tako zelo popularni. Aha, prav, potem pa dajmo vvest neko avtošolo, ki bo ljudi vsakih, ne vem, deset let seznalila, seznalila s tem, kaj je novega na področju prometni, po prometnih predpisov in Tereči, ker to, da ne vem, 75% ljudi ne zna zvoziti rondoja, za, na, ki poseduje dva pasova, ta je še v tam samo enega. Uh, recimo problematični so pri Štuku in oba pri Kulangi, vse da jo jaz poznam. Uh, no, ampak naše države tu ne spremeni dejstvo. Vsak rondo je boljši, kot semaforizirano križišče. Yes, bravo, ponovno dva aplauza za naše državo. Potem, pa se naš vrljeni nemški turist odpravi iz Maribora in se odpravi nekam na podeželje. Aha, kaj pa imamo tu? Še malo pa bo tu uh, spomenik žrtvam povojnih pobojev. Pravimo že, ne vem, 27 let. Ne, to ne, 17 pa res. Odkar so jih začeli izkopovati do danes, zakaj? Ker se ne more nobeno odločiti, kaj prehodiču je napisali na spomenik žrtvam. Dobro, ali naj napišejo žrtvam komunističnega nasilja, žrtvam povojnih pobojev, žrtvan tega in onega, žrtvan tega? Enostavno napišite, posvečen spomenik vsem žrtva. Konec. Mislim, da ni treba nekaj težke filozofije za to obirati. No, ko si želi to ogledati, pa gre dalje. Po pa pridem ne do neke točke, ki jo nekdo promovira za uh, oh in sploh, aha, bolnica Franja. In si jo želi ne, Aha, bolnica Franja ni več, ker jo je odnesla voda in naša država ne, samo pa tu, pusti to, 28 eksponatov smo najdli, za pa bo to to. Super, bilo je sicer prvi teden govora, kako se vse, vse, vse lepo poprav zrihtalo, ampak naredno se pa ni nič. Tudi prav si misli ta naš nemški turist. In gre dalje. Nakar se odloči, da pa je slišal nek dan, da je pa nekje v nekem kraju v Sloveniji, pa nekaj bilo, nekaj med drugo svetovno vojno sicer ne več čisto dobro kaj, ampak neki zapori ali pa nekaj podobnega ker so te zapori včasi stali, gleda in kaj vidi en orjaški trgovski center. Aha, zapore pa ostale znamenitosti zamenjamo s trgovskimi centri. Prav, pa še to trgovski centri. Trgovski centru je tak počasi, da imamo imeli dva pa pol trgovska centra na prebivalca mesta. Aha, še dobro, da imajo vsi v naši državi dnar, da lahko kupujejo. Vredno so trgovski centri bolj zato, da ljudje delajo tam, kot pa da tam kupujejo. Ker to pač pri nas a, ob taki količini a, trgovskih centrov z takimi plačami pač ne gre. A, ja, pa niso samo trgovski centri problematični za naše plače, še je marsi kaj druga, ne? Poleg tega pol se naš vrli nemški turist spet pelje, pelje, pelje, pelje. pelje. In kar naenkrat se mu bočno zaleti odnikoder en motorist z 170 vrata in sploči čez avto. Ja bravo, čestitke. Prejšnji teden smo imeli spet šest mrtvi na naših cestah. In naša vlada, ja, nič, zaostrili bomo prometne kazni. Aha. Ceste pa nima nič s Ne. Super. Nekatere... Aha, pa še tu, ja, tu, za omenitev more biti 30 bomo postavili ležečega policaja. Pa naredijo takega ležečega policaja, da čez 25 prideš gor, skočiš, 17 metrov. No, pa se pa naš veselji nemiški turist odloči, da bo spal nekje. Aha, se pripelje do hotela, tega obnavljajo table, za to, kje pa je vhod, no, v hotel pa nikjer ni. To je znameniti mariburski primer hotela Orev, ki ga zelo veliko obnavljajo, ampak da bi pa povedali, da je pa vhod z vse vrečujem, z uh, Wolfmajerjevega prehoda pa noben ne tavljeni, samo hotel Orel dol, dol in pa nekaj dela pa si naj naš vrli nemški turist nekaj misliti plus, da če že hoče prespatke v Mariboru lahko gre v hotel Havakuk, hotel Orel hotel Arena, potem se bo počasi neha nekih nizkocenovnih hotelov za Ljudi ni. Mi hočemo neke petične turiste dobiti. Ja tudi, prav, sem, kako bojo petični turisti prišli, če navadnih turistov ne bo, ki ne bodo širili dobrega glasa v Mariboru. To je pa vprašanje. Poleg tega, pa ne vem, Slovenija ima toliko in toliko naravnih lepot. In Na, kot sem že omenil je polovica v denacionalizacijskem postopku, polovica baterija tako v stopnino, da te mine. Blejski oto recimo znaš 20 evrov zato, da te spletno peljajo tja, potem pa hočeš se ogledat cerkev, če si že tam in ti bledski župnik zakasira še dodatnih 5 evrov zato, da če hočeš sploh stopiti, še dva dodatna aplauza, potem pa vele škandalu tem, ali je on prav ravnal ali ni, na kar se izkaže, da bledski župnik zapre cerkev in umakne stopnino. Ja, bravo. Pa Ni to osamljen primer, ampak ta je bil najbolj v medijih opevan, pa zelo glasen, pa sem pa tja. No, imamo pa eno veliko, veliko prednost, ne. Imamo en kup enih letališč. Samo si letališča podajamo sem pa tja, spreminjamo njihova imena. Mariborsko letališče kupi Prevent, Prevent ne zna upravljati z njim, ni prometa, pol se najde nekdo, ki bi mel polete, ampak zato, ker ljudje pač tega ne vedo dovolj, pač ne letijo iz Maribora. Aha, potem pride Easy-Lead, oziroma ne, Ryanair se pravi čujem. oni letijo, se ne vem, če še letijo, že dolgo ni novem povedal, da bi Ryanair kaj letel iz Maribora, pa so bili tak glasni, kako je zdaj ne samo London, še v Moskvu bomo leteli, Frankfurt, Paris, vse bomo imeli povezavo. Pravo. Pol imamo letališče, Brnik. Razumem. Rabli so novo ime, uh, samo za smo dali čisto točno po Pučniku ime, kaj imel kaj z letalstvom razumem, da je bilo letališče Edvarda Rusijana ali pa kaj, samo Pučnik, pa po mojem bi bilo bolj ne vem kakva ustanova za politično gibanje ali pa kaj, kolikor za letalstvo, se pa meni Pučnik pa res ni zdi primerna oseba. Promet nasplošno, ne? ne samo letalski, tudi kopenski. zna biti problem, če ga dobil tu, je v petek, kolegica moja uh, lepo dovedla, na avtobus prideš, avtobus a, ni, pet čez pol ima odhod, avtobus ali pride deset do pol, ali pa dvajš čez pol, se pravi deset do polne ure. Super. In potem si naj nek nemški turist ustvari dobro mnenje v naši državi. No, na kar se naš vrli nemški turist, ki se odloči, da pač glede na to, da javni prevoz ni pretirano dobro poštima in železnice so slabe, ampak drage, da se mu tudi s tem ne splača voziti, odloči, da bo pač šel z avtom, ni se vozi, vozi, vozi. Wow, tabla veliki kazino. Aha, super. Še dobro, da se pre vseh velikih kazinih ne pojavla vprašanje uh, inicijative, civilno, civilne inicijative, Ja, mi pa tega ne robimo, vse pre nas ni toliko narja. Ja, verjetno res ni, samo bojo pa Nemci priš. Ja, tujce pa nočemo. Zakaj? Če bo Nemec prišel pa plavo, če vdavek od na nasrečo ga ošti malo manj, če tako mislimo. Ampak si ljudstvo vseeno ne da dopovedat in zato naš debeli Nemec gre samo v eh, kazino. Hm, recimo tu preko eden, pa li, Lipici, pa tak dalje. Plus, Če smo že pri Lipice, tam so konji, Lipicanci, kaj so naši, avstrijski, hrvaški, to so naši konji, pravijo slovenci zvesto. Ampak, ab bi naredili kaj za to, da bi, se, da bi to dejansko postal slovenski konj? Ne, pustimo avstricem, da ga registrirajo kot svojega. Ja, pravo, naši, spet na 20 centov in kaj dosežemo s tem? Ja, avstrici nas spet čudno gledajo, ne? Avstrici nas gledajo tak čudno zaradi drugi stvari. A, No in potem se naš vrli nemški turist, kaj si naj o nas? Ne vem. Skor nekaj poveda. Ja, ja. No, in potem, uh, in potem se pravi, uh, naš nemški turist odide z dolgim nosom nazaj v Nemčijo, ker pove, da v Sloveniji pač nič ne štima in da je to ena država, kjer se ljudje še sami ne zmorijo zmeniti, kaj bi radi, in posledično pomeni, da to ne sta prišla njegov sin in hčera v Slovenijo, ampak da bo pač ostala v njihovi družini Slovenija zazmanulana kot slava država za turiste. Hvala. Hvala, hvala država Slovenija. za pozdravam, rebe menino. Kako te rekli, kamo te rekli, bez domca na ulici? Ko živimo, na množico ulice, pa gospod Kangljar, župan, nas te še vidi, mali In če včasih reče, kaj so vse za te ulice, da Politike težave, za bi biti drugi dom drugi dom kaj drugi dom ne mora biti drugi dom drugi dom drugi dom si na ulici in e se domce. na ulici kot bezdomci to je normalno to je prvo. poglava je druga je gospod Kanger ne grea Maribor za mesto, nas brez domov, ko biši še policaj, pa se je bilo, mislim o reformi, pa se je bilo, ampak tako je na bojelo, da te države ne treba delat, Jugoslovija je bila, Bilo je neko, da za pet let smo druga Švica na zemlje meje. Ne res to je kolo vaš. Ne res. Zdaj Smo se več že tej in neveže po teh letih. In sredi so popadli. Kapitalisti so se vse pokazali, Kaj vi ste zeleni, to je sramota države Sverige. Janša je prišel govor, da dobro znam, da nam govoro, ga to je nam govoril, pa znam, je politični motiv, ampak samo povem to, da Janša Ne bo več predsednik vlade. Pa ti skri bo, ampak da povem to, da bo se splošna stavka, svojeni, in ti se bo hodno končalo. Ti se spočiliš stavke, stavke, to se bo zgodilo, bo se hodno končalo. Nič nego se rekao. To je to. To je to. Hvala prijaznemu občanu govornikov, tak da Zdaj pa še kdo, ne? Mislim, lahko še kdo kaj pove. Uh, ker imate možnost dejansko. Verjetno vas bo par ljudi že uslišalo, glede na to, da vidim, da se vas kar nekaj ustavlja in kar nekaj gleda proti meni. Tak da, dajte se še mi ustaviti, pa ne samo gledat, dajte še kaj povejati. Od najbolj osnovnih življenjskih stvari pa do najbolj zapletenih matematičnih formul, političnih problemov, kar vas pesti tu in kar vas pesti tam. Če želite koga pohvaliti, če želite povedati, kaj ste imeli v nedeljo za posilo in deliti s drugimi, kak ste to pripravili, Izvolite, mikrofon je odprt. Alo, drugi in silbo, kak lahko bolj živi za 205 evro, ta samota svanje, kak lahko delo živi, ko dela za 500, števstvo to ne morajo, pa ne morajo To je srabota. To ne bi bilo visoje. se tita, titla, živeli. Da v živeli evno gradvono. Svi smo pili, svi smo bili samski domi, neke stanovanja. Da se več To je bil odročen, ne šiva, vezdom si smo, 250 evrov, oni deloci pa 300, da bi se to eno, te vse, kar je. Amo ga. Samo ta težave, ko se kupnoja, belejo, srci pa nimajo nič, vsake čas, samo ta njim. Brezomcem, pa delomcem, pa ne da več. Le da so brezomci. Le ne zaposlijo, pa ne da delo. Niso delo, ga mogoče oditi in ne da. Hvala In ne da, sramotno težave. Ni sreko. v res Ampak. Je to? Da še se je te žale nekaj dogodilo? Do v državljanski vojni, poko, jutri, a podržal sem, se je ono, neke konference na ulice gorele, imalo se ga je malo. To je samo po evo. Vezom se, samota, 25 evrov. Uvod za stanovanje, kako znaš to? Sve čudeš, to se nisa država, sramota države za brez dobce in za brez posele in za vse. Sam bi ga lahko, bi ga lahko države. v Nekih se muca hodilo, naško, Vincent, kaj je ta so, naško, Vincent, kaj so, mora, naško, prosim, gospodu Poštanovi, Mačkov in Kuk si mi pomagali, in kuk mi pomagaja, še te drutko. In... E, Vsim našim bezdomcom, da se rovimo skopat, da se spravlječemo. Da nam hrano, da nam vse. To je... E, se o, polečujem, pa zahvalujem vsem gospodom kar je tasa, Vsem sem po radiji imali vodo, ta pet kare tasa, ko sem pomagali, pa to sem z s domcem, in, kjer je drugo reko, sedem je da bo, Na kar taso, vod se zakonujem, Kaj če ne greš? Amo bo. Občanke in občani, a, nastalo je manjše mrtvilo, tak da vas ponovno pozivam k temu, da kaj poveste od aktualnih političnih dogodkov do ostanja v državi in svetu, ali pa preprosto, da pozdravite svoje svojce, znance, prijatelje, se komu zahvalite, opravičite, ali pa kaj v tem stilu. No, Pogovorniški ek in njegov mikrofon je namenjen vsem vam, ki želite nekaj na glas povedati. Slavo, to ne more biti za Novenga, kveč mu dobro. Tak da, mikrofon je tu. Dajte kaj povedati. Ljubi, dober dan. Uh, Janoš Marčan je noj pesnik tukaj iz Maribora. Pa imam prebral nekaj svojih pesmi. V samoti se vrneš, kako rodarec tvoje objemi. Vedno znova se poslavljam, a ne morem reči, adijam. Preživela svo poletje, po krvi sva spuščala strup. Zdaj si drugje, a vendar tako prekleto blizu. Potem rečeš, on je lepre prehod. Kakor dodaješ da upanje, ko me po obrokih ubijaš. Nekaj je tvojih oči, nekaj že tvojim v tvojem pogledu. Za drego priznaš, ti si več, kot prijatelj. Potem mi jo razum, kaj neki govoriš. Minajo meseci in prosiš med da ti posodim avto. Me topredne naj popravljaš moderc, da iz njega pokukajo tvoje prsi. Vprašaš se, sem res tako nora ali zgolj pijana. Najlej bi rekel pijana, pa ne morem. Norost mi je bliže. Potem te primem za roko in te ne ispustim obljubiš, da boš odgovorila na klic in potem tišina tvojega telefona. Dajte mi vina, dajte mi strup, samo zato, dragi prijatelji, da odide, vse za trenutek. O mama, osvobodi me, reženje telo. Ko sem vam bral pesmi, tiste ste za njo. Je on, ki me v pismenju jokal, ker je sanjal mladenko. Veri, ste mi dejali, a nisem več znal. Jokal sem se, ko da idiota naslovi na svoj obraz. Ja, napil se bom, in bo prerezal gov tanec. Ura je pol deset, sedim in čakam prijatelja. Družbo me dela spomin na njo, pozabiti moram, to je del programa. Reprogramiram se, ura je pol deset, ukri se maligani, v roki pero, v kupevniku gaša cigara in na desni telefon. Vem, poklicala bo in prosila za prevoz, uslugo je bom naredil, kako že nazaj. Morda me morga morda ostane, a vem, življenje je drugimi. Vse izgine, ko zapreš oči. Košček za koščkom se drobijo podobe. Pred očmi se naredijo konobarje, na to izgine v črno. Na koncu izgine zvok in očutka te resa ni več. Plavaš v morju. Ko sem ti priznal, da sem po rame in zase, si se namrnila in dejala, da nisem fer. Kakor da ne veš, da si želim, da me ti zbodeš narti. A tudi je bila mana le zame prerok je podaril vmeno odpuščanja in gupa njo na skorišnji zasluže. Najlepša hvala, lep dan živim. Hvala. Tak da, zdaj ste videli, da ni treba nobenega šinfati, ni treba nobenega hvaliti. Lahko enostavno pesmi berete, poezijo ali pa tudi prozo, ne? Sam pač uh, na lastno odgovornost. Jaz mislim, krimče vas potem kdo napade.